Sí, la colta falla i el cap ben ruït. Moltes hores em van posar i van fer el que ens van demanar. És molt callat, també molt enrotllat, però no et confis que està observant. Passem a les dits de carnaval amb el tema fantasia fins al final. Ja, ja, ja. El que ha anat totes ens ha cridat i ens ha dit que aquest any ha sigut molt avorrit. ja li hem posat. Li hem dit que llavors no hagués assistit. Els més petits, els d'infantils, porten pentinats ben bullits. Tots els trons saben ballar, però els més saben cantar. Els alumnes de primer molta màgia saben fer. Van desbussar sobre xots, porten camells d'or. Yeah, yeah, yeah. Els de segon van de mags i fan màgia en granotes i s'enfronten molts són els dimonis, són els de tercer, portant trident i ales d'angelets. Ha! Ha! Quarta i quart de fada si els havien anat i molt la les diferents l'han quedat. A la vegada els van il·luminar. Que els cinquers d'unicors van anar, els unicors són especials i ho sabeu, i amb el seu cor ens ho van demostrar. Sisè, sí, A, ah, de i de sirenes van que i amb els seus trients i les seves cuas quasi ens van enamorar. Els fullets i les besos us van deixar suspesos amb els seus barrets i els seus versos. El Canestotes vol marxar i entre tots hem en de llogar. Sé que vosaltres no ho voleu però l'any vinent el retrobareu. Yeah, yeah, yeah. Re ja se'n va. Marxa un lloc que és molt lluny, fins un altre ell no tornarà. La pell a Faresma aviat arribarà, un dia fatal fatals deixarà. Així que us dono un consell, balleu en la festa final del nostre rei. Ja, ja, ja.